Országhatáron belüli beszerzés. A másik fontos pedig a, a nagyon okos vízmenedzsment. Úgyhogy a, a lehet, hogy az időszük már nem teszi lehetővé, hogy itt részesen belemjünk, de a vízkezelés, kezelés, vízrendszer, öntözés, víznyerés, kutak elfolyó melegvizek. Tehát itt egy, egy nagyon, nagyon komoly vízépítési, ökológiai feladat áll, tervezési feladat is áll még előttünk. Mindenkitől egy-egy utolsó gondolatot kérdeznék, hogy akkor alapvetően jó érzéssel váltok bele, hogyha sikerül a szerződés, tehát úgy érzitek, hogy Magyarország nyugodtan a kezetekbe adhatja városliget megtervezését? Zoltán? jó érzéssel szerintem. Elég komoly történelmi előzménye van ennek, amire támaszkodtunk. Bízhatunk benetek? Szerintem igen. Betra? Igen, bízható. György? Hát ha nekem is van egy mondatom, akkor azt gondolom, hogy együtt van, az van ebbe egy 20 éves tervezői tapasztalat, van benne fiatal dinamizmus, és van benne egy nagyfokú lázet szerintem az egész csapatban bennünk a történeti ökológiai értékek irányában, és lehetőleg szélesebb konszenzussal igyekszünk egy jó parkot átadni a budapestieknek. Akkor Slosz Györgynek, Stéli Zoltánnak és Mándoki Petrának köszönöm szépen a beszélgetést. Mi köszönjük. Köszönjük. Kertek mesék, szerelmek. Velem legközelebb július 3-án vasárnap találkozhatnak, és Fajcsi Gergő technikus kolléga nevében is, köszönöm a figyelmüket, viszont Halló járat! Az egyik fülünkön be, és a másikon is. Megyeri Szabolcs műsora 3-6-ig. A szó elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon: Következnek a Klubrádió hírei. 18 óra van. Az LNP szerint csökkennek a források az oktatásban. 8 rendőr küldenek nélküli összekötői munkára Franciaországba. Letartóztatták az elhonyt recski csecsemő apját, és holnap már szárazabb levegő érkezik térségünkben. Jónapot kívánok! A híreket Suba Krisztinától hallják. Csökkenő források, felsőséges, centralizáció, népbutítás, kiszámíthatatlanság és bizonytalanság jellemzi az oktatást az LMP szerint. Ikot egy István, a Pártországgyűlési képviselője a nap alkalmából azt mondta, az oktatás forrásai az elmúlt 11-12 évben reálértéken 30%-ot veszítettek értékükből. A pedagógusok bár valóban kaptak fizetésemelést 2010 óta, arra egyrészt több részletben került csor, másrészt a bérüket elszakították a minimálbértől, ami miatt azt folyamatosan veszíteni fog értékéből. Az MSP szerint a jó iskola alapja a kiváló tanár. Tanárainkban van képesség, kreativitás és elszántság, még akkor is, ha ez a kormány nehezíti a munkakörülményeiket, így fogalmazott kohalmi Ágnes a Kulturális Bizottság alelnöke. Egy pedagógusnak az élete az gyakorlatilag nagyon kemény idegi munka. Ha belegondolunk abba, hogy a gyerekek, a tanulók a saját létükön keresztül beviszik a társadalom összes problémáját, családi gondjait, amit a tanítóknak sokszor kezelniük kell. Nincs az a pedagógus képzés, és nincs az az állami továbbképzés, amely fel tudná készíteni a tanítókat sokszor olyan szituációkra, amit nekik bizony meg kell oldani. Ez egy nagyon-nagyon kemény pszichikai munka, és akkor, amikor a politika napjainkban még több adminisztráció, még több megaláztatásban hát a feltételeket ennyire durván ellehetetleníti, ember feletti, amit csinálnak. Az, hogy ma Magyarországon az oktatás talpon van egyáltalán. Az annak köszönhető, hogy a pedagógusok tartják a hátukon a rendszer. Nyolc rendőrt küld fegyvernélküli összekötői munkára Franciaországba az országos rendőrfőkapitánság írja a Nol.hu. Szükség esetén ők segítenek majd szót érteni a magyar drukkereknek a francia rendőrökkel és csendőrökkel. A párizsi, majd a brüsszeli terrortámadások után kiderült, hogy az iszlám államhoz köthető terrorista sejtek továbbra is a nagy tömegrendezvényeket tekintik elsődleges célpontjuknak. Előzetes letartóztatásba helyezte a Recskeren, két hónapos kisfiú édesapját az Egri járásbíróság közölte az Egri törvényszék sajtótitkára. Az elsődleges orvosi szakvélemény szerint a halál oka koponyatörés. Az, hogy az apa nem vitte orvoshoz a gyermeket, gondatlanságból elkövetett emberülésnek és segítségnyújtás elmulasztásának minősülhet. Az anyát nem tartóztatták le, ő szabadlábon védekezhet. A hírek végén pedig a várható időjárással holnap már szárazabb levegő éri el térségünket, így több órás napsütésre számíthatunk, és elsősorban a déltájakon alakulhat majd ki záporzivatar, a hőmérséklet csúcsértékek marad 23 és 27 fok között. Hírek a klubrádióban Rádióban legközelebb fél hétkor. Klub Rádió. Tények? Vélemények. Panoptikum Szeretett, gyűlölt és vitatott figurák a magyar közelmúltból. A műsorvezető Szénási Sándor, a szerkesztő Kovács Gabriella Anna. Panoptikum Mától új sorozat indul a Klubrádióban. Kovács Gabriel Annával panoptikum néven kezdünk egy szériába, de azért nem új vállalkozás az mégsem. Hiszen az előző, az európai szellemi politika egyéniségekről szóló sorozat csak annyiban alakul át, hogy hazai hősöket választunk, a szó elismerő és ironikus értelmében egyaránt. Vitatott, szeretett, utált, istenített, vagy éppen kiátkozott emberekről lesz szó, akiket a politika mindegyik oldalon felhasznál, ezért eltorzít és meghamisít. Mi az igazi arcukat szeretnénk visszaadni, akár szörnyetegekről, akár nemes és tiszta szívű patriótákról van szó. Panoptikum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 Az Európa sztorika Jó estét kívánok, Szénási Sándor vagyok. Az új sorozat első darabjában Klibezberg Kúnorról fogunk beszélgetni, szóval nem egy szélsőséges figurát választottunk. akit itt van, Nagy Péter Tibor Egyetemi Tanár, jó estét önnek is. Jó estét kívánok! Hát azért a választás gondolom, hogy időszerű, nem csak azért, mert Kleberzbergról elneveztek egy kliknevű nevű szörszülöttet, ami most éppen átalakul sok szörszülötté, de viszont visszakapja a Kleberzberg nevet, mert ugye innen indult el. Ez is mutatja, hogy jobb oldalon ő egy kultikus figura mindenképpen, a volt kultusminiszter. És nyilvánvalóan azok közé az egyeniségek közé tartozik, akiről nem lehet fekete-fehéren így érkezni, mégis, ha megnézzük 1945 után, de már előtte is, nagyon végletes vélemények hangzottak erről. És érdekes lenne ezeket összevetve, hát a magunk kis módszereivel megállapítani, hogy ki volt ez az ember tulajdonképpen. Kezdhetjük? Kezdhetjük. Jó. Annyit tudunk róla, hogy... A család nem magyar, mondjuk a név alapján az világos, tiroli származású és Klebersberg von Tumburg névre hallgatott valaha, és hát a papa Jakabis Gróf volt, 20 szóval a háttér egy meglehetősen főúri környezet. Ez igaz, de ennek ellenére ő nem ö, egy tipikus arisztokrata, abban az értelemben, hogy ugye a magyar arisztokráciát a, ugye az óriási, legendás, legendás mérletű európai értelme és legendás mértékű nagy birtokok jellemzik. Klebersberg alapvetően tisztviselőként élt, tehát ő alapvetően a fő jövedelemforrása, illetve nagy részében az volt, hogy tisztviselő volt, illetve első szakaszában, tehát az első világháború, a, körülbelül a végéig ő a miniszterelnöki hivatalban szolgált, és akkor elsősorban, mint nemzetiségpolitikus, tartották őt számom. Ugye a megbízatása közé tartozott, ha jól tudom, az is, hogy a akkori történelmi Magyarország határain kívül élő magyarokkal is foglalkozott. Igen, de bár a főkérdés az nem is annyira ez, hanem az úgynevezett nyelvhatár uh -huh. védelme. Ugye a nyelvhatár alatt a korabeli hát publicisztika és némiképp a tudomány azt a vonalat jelöli. Ugye két nagy magyar anyanyelvi tömb van a történelmi Magyarországon, ugye középpen van egy és a keleti sarokban a Székelyföldön, tehát ennek, ahol ez a központi határ összecsúszik a környező szlovák, román, szerb többségű területekkel, ezeknek a, ezeken a területeken a magyar anyanyelvű iskoláztatás, ami részben a külföldi anyanyelvű, mármint hogy nem magyar anyanyelvű diákoknak a Magyar a tanítását szolgálta, ilyenekkel foglalkozott elsősorban. Jó, tehát ez egy előjáték volt, aztán a későbbi. Ez minden esetre két dolgot érdemes megjegyezni. hát hogy a Cisztelci gimnáziumban ez természetes, tehát egy konzervatív katolikus úriember, de a jogi tanulmánya itt három helyen is. Budapesten Münchenben és Szormonon. Tehát, hogy valószínűleg azt a magyar hagyomány folytatja, amelyik a, a jog, a jogi,. A képességek, a jogi tudás az azt rettentő sokra becsülte, és hát nagyon, nagyon alkalmas is volt arra, hogy ezt uh, volna uh, használja. A másik pedig a Tisza függősége lehet ezt mondani. De mondjuk finoman, hogy Tisza volt a példakép. Igen, ez mondható. Ez Minden? Elmondható. Ugye Tiszáról lehetett tudni, hogy a korábban a fiatal korában liberális volt. Aztán mondta ő, hogy megismerte a magyarországi nemzetiségi viszonyokat, rájött, hogy ez a liberalizmus, ez Magyarország szétrombolását jelent, és akkor már nem lett az, hanem konzervatív lett. Ezt a konzervatív tisztát követte Klebersberg, ugye? Igen, igen. itt azért egy nemzedik eltérés van köztük, tehát Klebersberg abban a korban, abban az időszakban ismerkedik meg Tiszával, amikor Tisza elsősorban és mindenekelőtt előtt a magyar konzervatívizmus vezetője, és hát abból is látszik, hogy utána Klebersberg tökéletesen tud simulni és illeszkedni a betlen kormányba, ami sok tekintetben a Tisza folytatása, de inkább egy jobboldali kiadása, vagy jobboldalla a sok tekintetben szimpatizálóbb kiadása. Ugye a legfontosabb igazi különbség, ami miatt magam nem osztom azokat az interpretációkat, amelyek szerint a Betlen kormány az a Tisza időknek valami fajta rekonstrukciója, hogy a Tisza kormányzat alatt a legkisebb mértékben sem kívántak az antiszemitizmusnak a fegyverével és eszközével élni, annak ellenére, hogy léteztek olyan, kortás antiszemita narratívág, amelyek a Tisza kormány által meghatározott ellenségképeket, tehát a radikalizmust vagy a szociáldemokráciát is zsidóként azonosították. Ennek ellenére a Tisza kormány nem kívánt ezzel a, a, az eszközzel élni. Nem kívánt a politikai katolicizmus eszközével semmit élni. Az alapvető fordulat ehhez képest az, hogy a Betlen kormány mindkét eszközzel él. 1912-ben már Egyetemi tanár, ami elég elég szép ettől a fiatal embertől, de hát nagyon a pálya, hogy a 57 évesen 32-ben már meg is hal. 14-ben államtitkár. 1916-ban Pisa mellett politikai államtitkár. 1919 ben kicsit bujkálnia kell, mert üldözik. És 920 ban már a keresztény nemzeti pártnál kezd, 22-ben az akkor alakuló negységes párban lép be, és ott aztán meg is marad. Ez Elképesztő ez a pálya, hogy 1921-ben már belügyminiszter, ugye a Betlen kormányban, Igen. mit találtak benne, annyira, annyira vonzót képességesett ebben a fiatalemberben? Hát itt azért tudni kell, hogy a jelentős mértékben a dualizmuskori politikai figurák 19 20 el vannak használódva. Uh -huh. Abban az értelemben hogy mindazokat, akiket bármilyen akár áttételes kapcsolatban is lehetett hozni a 18 októberével és a 18 október utáni fejleményekkel, azokat egyértelműen elutasított az új rendszer. Tehát nyilván felértékelődtek azok, akik semmilyen értelemben nem kívántak együttműködni Tehát a, a károlyi rendszerre. Egyfajta generációváltás is volt, igen, igen. 1922-ben lesz ö, ö, vallás és közoktatási miniszter. Innentől könnyű a dolgunk, ugye, mert 10 évig nem kell mozdulni sehova, és 32-ben, mint mondtam, ő meg is halta, 10 év, nagyon szoros 10 éve van arra, hogy megtegye azt, ami miatt aztán annyira támadták korábban is szélső jobb oldalról, után bal oldalról, 90 után megint találtak valami imádnivalót benne a bal oldal, megint csak vonogatta a vállát, és most ott tartunk, ahol tartunk. Nagyon sűrű életprogram. Tehát egyszerűen még megpróbáltam összeírni, hát két a négyes papíron az, amit ez az ember csinált. És elképesztő, nagyon impresszív. Nem találja? Mert tudom, hogy kritikus ennek az életpályának. É, igen, én mindenképpen kritikusa vagyok ennek az életpályának. Ő valóban egy nagy év, ö, ö, politikus. Azt lehet mondani, hogy ő gyakorlatilag egy, egy évtizeden át Betlen Istvánnak a helyettese. Most ne is menjünk bele abba, hogy jogilag vagy nem jogilag, gyakorlatilag a, a második embere a ő, ő, kormánynak. Ebből az következett, hogy jelentős forrásbővüléseket tudott a tárcába importálni, aminek persze az is a, az oka volt, hogy a, ugye ez volt az a hely, ahol a Trianoni béke kapcsán betiltott ugye magyar hadsereged bújtatni lehetett. Tehát a kultusz tárcában a népiskolai expanzió annak közel sem pusztánuktatás politikai okai voltak, ami nagyon fontos tényező volt, hogy itt lehetett tartalékos tiszteket megfelelő módon elhelyezni. Ezért hát, mégis egy picit soroljuk, jó? Jó. Háromágú középiskolai rendszer kiépítése, nyolcosztályos népiskola törvénybeiktatása, három év alatt 5000 tanyasi tanterem építése, de úgy, hogy ezek gyakorlatilag kultúrközpontok voltak is, mellette tanítói lakások épültek, két filmeket vetítettek, gramofonba használtak, mindenféle volt. A törvény az MTA politikai függetlenségére. Aztán a művelt középosztálynak a napkelet folyóirat megalapítása, hát Tormai Szeszil találta meg főszerkeszt Dologból, a Vidékegyetemek egyetemek, egyetemi klinikák kiépítés, és egyáltalán az egyetemi rendszer támogatása, a kollégium-mungánikum rendszer létrehozása, a testnevelési főiskolák fejlesztésére. Mit mondjak még? Túl szép ez a kép. Mi a kihagytam a középfokú lányoktatás reformját? Túl szép ez a kép. Jó. Itt azért jelentős részben arról van szó, hogy ezek, ezek ennek az intézményeknek, hogy ezek az intézményi változásoknak az az egyik legfontosabb funkciója, hogy a dualizmus korábban kiépült, meg, meglehetősen liberális magyar oktatási rendszert hozzá illesz a hordikorszak uralkodó eszmélyiségéhez. A legelején Érdemes megemlíteni, hogy ugye nem ő volt a kultuszminiszter, csak parlamenti bizottsági elnök volt, amikor 1920-ban a numerus clausus törvényt elfogadták, ami bizonyos értelemben számos interpretáció szerint a holtikorszaknak a jellegét meghatározó törvény. Ez volt ugye a korabeli Európában, és nagyon-nagyon hosszú ideig az egyetlen olyan törvény, ami a 19. századi jogegyenlőséget kétségbe vontam, és ugye Libeszberg ennek a törvénynek mindenféle baloldali, vagy liberális, vagy sőt, bizonyos értelemben konzervatív támogatásokkal szemben a fenntartása mellett szavazod. És hát amikor ugye 1928-ban megkönnyítendő ugye, a nemzetközi kölcsönök felvételét, végül is ennek a módosítását. Ő, ő, ő, ő, kezdeményezte. Hát akkor ugye a saját kezével írt ugye az ügyben a Betlen Istvánnak, hogy ennek a módosításnak nem az a célja, és most szó szerint idézem, hogy a zsidó hallgatókat megint tömegesen a nyakára bocsássuk a nemzetnek, hanem az, hogy az intézmény lényegét megmentsük, tehát alapvetően a középosztály számára biztosítani lehessen az egyetemi férőhelyekkel. Ehhez csak egy kis adalék. 1930-ban a pesti a hitkösségen van egy kis tanácskolás konferencia. Nem tudom, ami őt és azt mondja, hogy ő a Numerus Clausus nem szavazta meg. Annyira nem, hogy közben kiment a folyósóra az ülésteremből, és 28-ban valóban ő volt az, aki módosított, tehát ő ebben az időben tökéletesen ártatlan Hát azt még tudni, hogy Betlen István ugye mindenféle hitelek ügyében tárgyalt Londonban és állítólag, de angol-zsidó befolyásos banki körek ezzel a feltéttel adták meg a kölcsönt, hogy ezt a szégyent legalább kicsit csökkentik. Ez igaz, na most a, ugye a numerus clausus törvénynek a 920-ban 920 vagyunk. A 920-as megszavazásáról tudni kell, hogy az egész magyar politikai elit távol maradt a törvény megszavazásától. csak 21 lesz Minister, tehát kormány, tehát, Parlament, a kormány. A parlamenti bizottság tehát egy, azért egy Az egész politikai, tehát az egész korabeli magyar kormány távol marad. Hihetetlenül kis csoport, 50 valány képviselő van jelen a, a, a, a parlamentnál, amikor a Numenus megszavazták. Ennek valószínűleg az a oka, hogy a kormánypárt jelentős része úgy ítelte meg, hogy megakadályozni sem kívánják ezt a törvényjavaslatót, hiszen ez az értékeikkel és a céljaikkal egybevág, és ugyanakkor viszont átlátták, hogy hamarosan hivatkozni kell majd arra, hogy ők ezt nem szavazták meg. Hát akkor tegyük tisztában ezt a kérdést, ha már itt tartunk, azt mehetünk Jó. tovább, hogy ön szerint nevezhető-e antiszemitának Klevesberg Igen. a kor nyelve megítélése szerint is, és a mi megítélésünk szerint is, ugye? Igen, hát ugye az első kérdés... De ugye érti a különbséget. É, világos, persze, persze, persze, persze. Na most ugye nyilván, ha most az a kérdés, hogy voltak-e jobb jobboldalibb személyek, akkor ez természetesen igaz. Szinte mindenkinél vannak ugye jobboldalibb személyek és antiszemitább ö, ö, személyek, Nincs arra utaló elem, hogy a szónak bármifajta náci értelmében rasszista lett volna, de alapvetően annak az antiszemita politikai kultúrának, ami 1919-ben a Tiszakorszakkal szemben, a dualisakora szemben ö, ö, ö, kormányra ö, ö, jutott. Ennek ő az egyik kulcs ö, ö, figurája volt. De ha jól értem, akkor ennek több köze van 1919 sokjához, ugye, tehát ahhoz, hogy a megalakuló új hatalomban rengeteg zsidó van, és kevés köze van ahhoz viszont, amikor korábban az antiszemitizmus gerjesztette a magyar középosztában, hogy félt tudnodik a zsidóktól. Félt attól a társaságtól, amelyik fölkészülten óriási energiákkal, vagy kiszabadulva a korábbi gettókból és a korábbi zárt alakította ki a maga életformáját is. Ez a tunya a földjeit elvesztő, a alkalmazkodni nem tudó magyar középosztálynak egy félelmetes versenytárs volt. Itt ugye több minden adódik össze. Itt egyrészt szó van arról, hogy a Századfordulótól kezdve az összes modern szektorai a magyar társadalomnak és a magyar politikai életnek nagyon erős bázist találnak a Budapesti és részben vidéki nagyvárosi zsidó középosztályban. Tehát politikai ellenfélként, tisztán politikai indoklással is az antiszemitizmus az a ö, magyar középületek jelentős részében ö, megjelenik. A másik, amit említett, ez egyfajta konkurencia, antiszemitizmus, tehát hogy a, ö, ö, elsősorban ugye ügyvédek, zsidók, orvosok, zsidók... De földbérlők aztán később, Földbérlők, igen. zsidók, tehát egy csomó olyan, megint csak a társadalom modern szektoraiban magas a zsidóknak az aránya. És kétségtően van egy, egy történelmi méretű változás, Ugye Karádi Viktornak van egy olyan kifejezése, amelyik azt mondja, hogy valami fajta történelmi szerződés köttetett a magyar középosztály és a zsidó között a dualizmus korában. Ennek lényegében az a tartalma ennek a látens szerződésnek, hogy a fő program, ami a magyar középosztály fő programja, Magyarországnak a magyarosítása, magyarrá, magyar anyanyelvűvé, magyar kultúrájúvá tevése, és ebben a zsidók oly mértékben a főszövetségesei, a, a magyar középosztálynak, hogy bármely olyan csoportot nézve, amely korábban ö, nagy arányban nem magyar anyanyelvű, a zsidók ö, váltották a leggyorsabban az eredetileg német vagy szlovák ö, ö, anyanyelvüket ö, magyarra, és ö, óriási szerepet játszottak a ö, könyvkiadásban, a médiában, a sajtóban. Tehát ez egy alapvető. most ugye azáltal, hogy a a szomszédos területek elcsatolódtak, és ilyen értelemben a magyarosítás programja teljesen, hogy úgy mondjam, oka fogyottá vált. Előtérbe kerültek azok a szempontok, amelyek a konkurenciát és a dolgot jelni. Nem teljesen értek egyet azzal az interpretációval, hogy itt 19 hozta volna meg az igazi változást, hiszen a magyar antiszemitizmus a, a politikai katolicizmus formájában a tízes évektől már teljes fegyverzetben ő előttünk áll. El. Jó, akkor lezárva ezt a témát, csak egy kérdés még, hogy mennyiben kell, hogy befolyásoljon bennünket az élet egyik vonásainak a megítélésében ez a tény? Hát Tehát mi... azért képesek vagyunk arra, hogy egymás mellé ez... a dolgokat, vagy az egyik. Ami mi agyunkban agyon veri a másik. Ö, nem ezt... tudom, ezt nyilván a pszichológusnak kellene ilyen értelemben elemezni. Azt gondolom, hogy ö, ö, azért ö, kell, hogy mégiscsak összefüggjön ez a ö, ö, két dolog, mert a magyarországi antiszemitizmus az ugye nem egy kicsike, lényegtelen csoportra irányult, tehát ha úgy tetszik, nem, csak, nem, nem bűnbak keresésre irányult, hanem a magyar társadalom modern szektora ellen irányult. Tehát ilyen értelemben a többi lépését is Kleberzbergnek befolyásolja az, hogy ő nem a modern rétegekre, hanem a tradicionális rétegekre kíván játszani, és kívánni azokat. Támogatni mondok egy például. Jó. Itt, van, itt van például, ugye, amit mindig kiszoktak domborítani, ugye a Bécsi Berlin és a többi kollégium hungarikumoknak az esete, amit Természetesen úgy is tudunk interpretálni, hogy a magyar állam támogatja, hogy nagy számú magyar diák menjen külföldre. Azonban mi helyett támogatja ezt, vagy mi ennek az alternatívája? Korábban is óriási számú diák ment külföldre, alapvetően azonban nem egy helyen lakva, nem ellenőrzött körülmények között, hanem a Úgymond azon a szabad európai piacon, ami az 1918 előtti világot és különösen 14 előtti világot jellemezte, ezen a szabad európai piacon a diákok szabadon mozogtak, és ez ilyen értelemben a legmodernebb rétegeket a kormánytól függetlenül hozta a helyzetbe. A kollégium hungarikum rendszernek épp az a lényege, hogy kormányzatilag ellenőrzötték kell azt tenni, hogy ki megy külföldre, hogyan megy külföldre, miért megy külföldre, mit csinál ott ezen a bizonyos külföldön. És ezt egyébként más lépéseiben is fölismeri. Mert az önmagában, hogy valaki konzervatív azt termi, azt, és konzervatív rendszert épít ki, az nekem tökéletesen rendben van. Hogyha az illetőnek ez a világnézete, hogyha az ő pártja van hatalom, na jó, hogy, hogy, hogy, hogy miért volt hatalmon a egységes párt részéről, az valóban egy megvitatandó kérdés. De ez nem feltétlenül jelent antiszemitizmust. Hát vagy, ez... vagy pontosabban az, hogy valaki antiszemita, abból nem következik, hogy akkor mindenképpen konzervatív, és ne, nem következik az, hogy ami konzervatív, az rossz. Itt több állításról van szó. Magyarországon, hát ha nincs, determinásan, de nagy valószínűségileg össze van kapcsolva ez a konzervatívizmus és antiszemitizmusnak a kontextusa a, a, a betlen korszakban és később is. Egyszerűen azért, mert a... a Ugye a zsidók nem egy picike csoport, hanem a magyar liberalizmusnak, a magyar szociáldemokráciának fontos támogató, egyszerűen szociológiailag, a zsidó kispolgárok, zsidó munkások, zsidó újságírók, és így tovább. Tehát itt azért ez megragadható ez a, ez a kapcsolat. De azt gondolom, hogy valóban érdemes, ha úgy tetszik, az antiszemitizmustól függetlenül is elemezni a Krebsbergi lépéseket. És hát különösen, hogyha szembeállítjuk a következő évtizednek az ezekkel a lépésekkel sok tekintetben szembemenő tendenciáival, akkor.